When the sun did pin loose ya in, in the mornin' In the mornin' it's great to stay up late good mornin' Good morning to you Like we just as if we wasn't Mississippi When we left the movie shows the future wasn't bright but came the dawn showed gold horn and I do wanna say good night so Say good morning Good morning Rainbow was shining through Good morning Good morning Bonjour Bonjour Buenas Buongiorno! Buongiorno! Good morning! Good morning! Mirëmëngjes. Mirë se vini. ë është klubi i mësuesit i hapur edhe për ditën e sotme. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Eri, mirëmëngjes, Olta, mirëmëngjes, Altin Delori. Mirëmëngjes. Si jeni më shok? Mirë. Si Partizani po m dukeni sot? Oh, fantastikën. Po, e kam paraqysh ngaqë është këtu Lara, Lara. E kam paraqysh njëri këtu njëri ashtu. Si Meandra. Nuk kemi Partizani, çishëm tamam në uniform, domethënë. Po shto ti Altini sotin e kombinuar. Po sigurisht ne morëm telefon, shkruam edhe Jo ja plotë po desha. Mm. Ke më dërguar video njëri tjetrit në WhatsApp e mesazhe në Facebook. E video ti kemi parë në të tjera. Po, jo, s'ke parë ti. Facebookut e kemi parë ne. Se të WhatsApp. Pjesën tjetër s'emi parë pastaj. Facebooku pas ka qen xemja. Tash i ai më çoi video mua. Pastaj çova unë video atij. Ai ishte shakt po fiksim. So, Ma dimë ç'ka bëluen e tini domethënë. Po, ishte uh, megjithse e uh, di çfarë, do ta kemi sot në emision. A mund ta kemi sot në emision atë? Po mund ta kemi. Okej, shumë mirë. Më gje pothuajse pa parë faktit. Po çka që nganjë. Ço që është shumë e bukur. Ëm, një krijim që ka bërë Altini. Aha, Lenë. Me një poezi nga Liridoni. A, jo shumë. Ke parti? Shummi... Par, par shum shum <laughs> se... Po se parti shumë e para, po se ke parti shpia ime. Po se ke parti shpia ime. Qënë kishon të shpia jo të misho? A shumë shikohet, me krantë malë. Me krantë malë, me sistemë zëri, po. Jo, unë um dhe olë të aki milion sot, do ikim të shumë të cineplex. Paka shumë, jeri. Tanim jo të mamë cineplex, po përpishëm unë. A ti shiohet shumë. A ty shiohet? Jo, të mamë, të mamë. Edhe unë vetë që i kësha bërë, kure pasha të mundu të në bërë Kure pasha të në bërë, tha Po jo, altinit i përqen që të punoj me këtë zhanërin e Që përfshin poezin, muzikën, imazhet, mm -hmm. gjitha bashkë Dhe me thëmë për të kryuar në djesi Edhe dalin sa punë shumë bukura, me të vërtet Si që uhet kjo? I qanë altinit këto Poezia, po, jo, kjo ishtë dhe pisan brapa, nuk kishtë titull Nuk ishte titull, ishte tjesht kështu pa titull Kjo ishte të mm, shpina libri Po Po Se kështë tishuar pra Ko i gjem një Youtube në atë? Tek tijadu, uh, alti po Ti atë të të qion Se Jo ja, ja, alti <coughs> Jo të <dhe> alti Altisa <laughs> Ale të me se shka bërë një ale të shu. Ale të production të Ale të të të të rële Kujdes di. Ha le të Magic Works, a diçka aty. Sa qoft, ha le të Magic Works, jo. Jo, le të. Ja se mëçon me link ai. Po ku do të bashkosh linkun më? Në Facebook. Te AD, domethënë do të futem në Facebookun tash. Tjetër punë, unë s'u fut në YouTube, ke parasysh? Po tash. Ë? Futur në Facebook që të marrësh linkun, pastaj në YouTube do ta luash. Po në YouTube jam. Se të futem në Facebook që të vi prapë në YouTube. S'mund ta gjej direkt unë këtu? S'ka ndonjë mënyrë për ta kërkuar? Jo. Si jo. Po JJ. Kus është me mirë për gjetur? Në gjërë a mi disi është? Kur hun basin leg i gjeve Bajmon në shkollë oltan, në vit në par Një klasë këshim i zushin djane Bajmon në që këshim i zushin djane Bajmon në që këshim i emrin Das Gupta Se më gëllë të mundin të gupta Qa ka kjo e ne? Me gjitha dhe E gjithë klasa ishte si të kërkojë në internet E fudëshim në jahu Po të shkuar është në Youtube Po pra Po e tri l pasajane thjeshta kthe. Pava ishte sure shumë e vjetër. Pasajane thjeshta, kosi me vetë doli e para direkt. Nuk e di pse donin të futeshin në Facebook-er, po. Nëse, i bër kështu sa jemi mësuar. Ehm. Edhe këtë bënim. Vetëm hynim në nëpër AltaVista. AltaVista ishim motor kërkimi dikur. ë Netscape, Yahoo, edhe kërkonim. Si të kërkoshë, në më sëndajë për shumë që të duhet të shkruaj Jeri plus Sakaj plus uh, Kudim, Filxan Që të diljet e ka jo video e jerit Kur theu Filxanin për shumë mm -hmm. Ca trushe Të vogla Ose po të vijen fjallet në thonjën zat tjepte Vetem ato fjallë që ishin në thonjën zat Vetem në ato form Etjer, etjer, etjer Kështu që kam mësuar të kërkoj. Ishte klasm vetëherë, vetëm mësoj të kërkoj. Sot njerëzit lindin këtu me Google, sër shito. Nuk kanë nevojë për një klasë ti. Po. Ma ti mund të bëjnë ato lekcione më herë. Prandaj më duhet vetëra anakronike. Gjithëpërsisht kam qenë në një klasë që mësojnë të kërkonim për gjëra në Yahoo. Në Yahoo. Dhe atë ishte një gjë ultramoderne klasim akoma vitet 90, e kupton? Mhm. E prani. Si çdo gjëre futatet. Kështu që ekemi këtë këngën e Kënë kësështë a shpoezijë, përcjër më muzikë Me shumë qënë atjera Në krybin e mqesit sot Po për të hapur Doj e gjemë e requai Me Cloud9 Kur të vim, do kemi dhe vajzat Jeri do nga frimzojë për të të të të të të të të të të të të të të shprej Pa të tër Olë të kam motim E kam Edhe s'ka dhe aqë kohë për të të vini re Sa dje dhe partje U që të sua pak Sa një, më mirë ojta Jam m Ok, aq ja, ju e mirë njëherë tjetër këtu. Këndojmë mjeshtrinë Dashur Fixani, kooperierin që na frymzoi dhe Oltën që na tregoi sidhet moti sot. 7:12 minuta. Atëra, shpresoj që u kam zgjedhur për sot, është nga Paulo Coelho, dhe është kjo. Mos i hiqni dorë nga gjërat që ju bëjnë të lumtur. Nuk është egoizëm, është gëzimi i jetës. Aha, bukur. Shumë bukur. Faleminderit, Iri. T'lutem. Edhe njëherë tjetër, t'lutem. Mos i hiqni dorë nga gjërat që ju bëjnë të lumtur. Nuk është egoizëm, është gëzimi i jetës. Ah, super. Ë <coughs> bukur vet. Nuk është egoizëm, është gëzimi i jetës pra. Mhm. Mm Gjëra Për... që ju bën të lumtur, mos i lini pas uh... pas dore. Le diton çfarë duan të thjerë. Bëni atë që ju bën të lumtur. Faleminderit Jerit. Doqë Olta miqdashur bën atë që e bën atë të lumtur që është të bëjë motin. Mund të jetë e lirë kur bën motin, i jepi Jolta. <laughs> 3 grad na thot se është në këtë moment e 14 do jetë maksimalia për sot dhe vetëm 3% shanse. Vetëm sa? 3%. Vetëm 3% zonë sotrin. Kështu që nuk ka. Tani e sigurt është kjo që është 3 gradë nisë në ungrim kur. Kontrollojeni ju lutem se. Për fat të mirë. Më një herë. 3 gradë më thot mua. 0 gradë më thon, thaj. Unë kam 2. Për moment. Pikë 2. Pa, 2 gradë. Mendvej, domethë se sicili ka shumë. Kemi 02 dhe 3. Ti ke 3? Në këto momente? Po. Paksi ngrohtë për 3. Domethënë paksi këto për 3. Po, po, fik. Prandaj sigurisht shumë ti e. Ja. Si zihet më besa ti të thëndit? Mos e ke mm. ku ta tregon ai, mos ke ndryshuar location? Jo, jo. Mos ke vajtur në kshu, ke lënë atë në Marakeshin akoma. Në, në Tiranë është. Okay. Mirë. Dakor, ti s'po kontrolloja. Se përkohën më thot 0 grad për shumë. Po, normal. Që duhet jetë pa tjetër në në zero Se korë që në këtë kohë është këshu si Ke përësysh <coughs> <coughs> Si kovsk Si Ice Age bon. E me mira Mira E <laughs> ndezën zjarë no O që të ndezër i kam përë E o të lumët E a i zjarë i është A i zjarë i shtë bukur Në yes, me thënë dretën kondicioner të shumë të shumë tuar është bio, më grëje bio është të mamë më grëje bio për të di të të qenë shumë shumë e mirë për të qenë dhe në me e në nërënjënzëro a të di e për të marë e ira sa më nëshumë maior e për të shumë maior e për të të shumë ose mangali për të shumë Mmm. Ka një në në njëri akoma ngall në shtëpi? Ndonjëri nga ju? Nuk kam. Jo. Yeah. As ti Vlori, yeah, so... yeah, ke një ngall? Jo. Ke pasur? Jo. Yeah. Në kordhë mbaj e kam parë par par, për et park, kam qenë i vkur. Vërtet e ke? Ja. Edhe çfarë duhet të bënte? Duket se kështu si këmban. Ti këmban këtu për dysë. Tasha ku e kanë vjetën kisht, për shembull. Domosdoshmërisht ku e kanë vjetur. <laughs> Gjithmonë do të vjedhin normal. Gjithasë vjedhën do të kisht. Shak... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Normal, po është jo, është është është, është ndrushja sepse ata i përdorën ankoma këto. Po të shkosh për shembull në vendi si Korçë, Pogradeci. Yeah. Gjithashtu shikosh ballkonet e pallateve që në ver, që në gusht. Kateri. Janë stivosur me drut pastaj aty kështu. Dhe janë plotë. Shikon atë që ishte vëllën Pogradec para ta kohësh që ishte mbas shumë kohë. Ëh, mm -hmm. ayo një bundë për shtypje. Se m kujtonte se si ishte dikur. Kur çanim drut Meshtevoznim dru. Un kam gju me faze kam pas 4 par. Edhe nuk ishte shumë per te ngritur, po ishte da data qe kishte. Ne kan pas 4 5 pra. 4 5 do te ngrihet edhe dru te larg. Do kan ndodhur te nivosh se fqinjet po, me siguri. Po kan ndodhur edhe veten te fqinje. Ja kshu. Mbarojte tuat shu per para edhe na i mbushin Steven me dru derisa na arritet te syt kshuje shikonin ne nje je. Edhe pas ajnim per gat pes. Me siguri kjo ndodhte në pikën kulmore të lojës. Kjo ishte kur ishe i vogël se pastaj po. po. po. po. po, jo, <laughs> pas një viti pastaj komandoje të tjerë. Po i oftesi. Po i oftesi në. Çam, çam grindën, të më thon drejtën. Sa pas ke luajtur ai? Me shoptë ndoshta shumë. Faltini paska eksperiencat këshire. Po, bren. Me shumë vuajtje. Ja. Po Bulqiza ka qenë ftohtë ti. Po, edhe ka ti pesë tështë i lart Bulqiza. Ashtu. Është ka 10 vjet në Tiranë pak a shumë. Jo se ftohtë, ekamë sysh. Kër një gjithë shumë ka të pesë në pulë qizë është suferin në komplet Kjo është e vërtet Elviz ka të pesë Sa më lërtisht <laughs> <laughs> Të e vasua klubin e mqesit është tani 7 e 6 e 10 minuta Po ju mba një mëndë këni qarë dru Kërë këni qënë të venjër, kush ka qarë dru Në shkruani 069 207 222 069 207 222 Sot në klubin e mqesit klubi i shpirtrave të lënduar nga Qarja dhe mbarteja e druve gjatë Salata, e tim, sal ti e sti u pingo çu mund të sa radha fragata i need you loving loving i need it now when i'm without you 1000 mm, Juve. Mirëmëngjes. Hi. Hi Blendi. Hi Ori. Po para se të hedhësh anagramin, dua të them bravo. Në lidhje me bant lajmin që po diskutonim që ajo goca nga Irani, ajo goca me Iran, ajo kishë bër 50 ose Sahar, sahar tazdika, Tahir, sikisha, um, Tabir, Tabar, Sahar Tabair. Tabair. Dhe ti po dyshoje gjatht jetëkohës dhe the që nuk besoj që të jetë vërte, dhe e vërtetë. Do të thonë që ishi vetmi që dyshoje. Në fakt është shumë të drejtë, sepse gjitha kanë qenë një lojë që raza ka bër. Pas uh, si la ishte vërtet domethënë, ishte vëmendje për të bërë diçka dhe e njohur. Nuk ishte vërtet, por ai e përdoroi. Ai ishte frikëshëm njëri. Shumë frikëshëm? Siqë ismi i njëherë? Sahar Tabair. Tabair, po, Tabar. Tabar e kam këtu. Pair, pair. Ondosa, okay, s'ka problem. S'ka gjë. Dhe e gjithë ideja ishte ajo ka bërë grimin të tillë dhe më pas ka ndryhur me Photoshop për të bërë natylloj. Katër orë që është bërë. Na fotografi. Emër e thotë Independent. Mhm. Pasë uh, fodove virale të Angelina Jolis, ose të... Angelina Jolis në thonjë, za. Angelina Jolis në thonjë, za. Delse ajo ka gënyër. Uh -huh. Delse ajo ka gënyër. Që i rafës pika. Aka <laughs> ja? të rëmë? Që që rinjë rëhatë, anje. Asim që në kanë doldur, pa. Po i presepse, unë në shikoj atë fityri jeri, dhe ajo nuk mund tishtë e vërtet. E para kjo hunda një që shkonë dhe... Some of us the others, po tash hmm. ikos këtu hundën, unë ka një kthesë. Edhe duket se ajo festohet në Photoshop. Në si ndodh dhe e hunda ashtu? Se ajo e kishte hundën në rregull, domethënë ç'a po bënin? Edhe nuk m'ambinte, edhe Nofulla e, no e saj ishte totalisht e frikshme. Në nga të foto, dhen, duhesi shtrika, duhesi një nga ato foto, domethënë duket si shtriga, duket si një maska e ruinit. Kjo foto që ti na tregove, në fakt aty ishte e pabesueshme gjiththam. Thash un nuk m'va bëriu veten këtu edhe dalin në fotografisë sepse ajo ajo trondte fëmit. Do si, si të them, si un po më ndjesë mundin të nhìnë këto në Instagram këto gjëra. Është mbizulluar faqja në Instagram me foto të saj. Çardhi operacionin, nëse kishte qenë vërtet kishte dështuar me një sukses të madh, domethënë se mm. Po qëndot edhe sot më prap do bësh ashtu nga operacion plastik është pak vështir. Është pak ushtirë. Doktor Skërti dhe e kemi përsërisht kush janë që merren me këtë punë, kan marr dorën. Po <laughs> pra. Ja mëmë mendja. Ato të parat edhe mundet, e kupton? Ikën sa, pastaj dalin me az televizor si e parë më ato. Ok, bëndë të sidëm me makeup, ë? Mm. Jo vetëm me makeup, por po, edhe, edhe me Photoshop. Photoshop. Po që nga ta. Do të në... bëndë më shumë ndërhyrje me Photoshop. Bravo i qoftë. Dhe e bëndën për çfarë? Për t'i dhënë botës një një mesazh që unë kam talent dhe nuk më, më punsonin. E fillojnë të organizojnë si lojë në fakt dhe pastaj. Është e grimierë. Po duan të merreshin të gjithë me të. U bëllë e famshme në Iran. Bravo i qoftë. Po mbetët aqova nga Irani, po? Po po. Sahartabahir ta bar do ta bëri me qiranian dhe ligjitarsh, pra 4 muaj burg. 4 muaj kaç pak? Ehm, do ta bëjm do ta bëjm anagramën për ditën e sotme? Mhm. Mm mhm. Mm Anagrama në klubin e miqesit. aja. Tanagrama sot është Mhm. Uh Asnjë -huh. gjunëmtare iri. Që në italisht. <laughs> po shka pak atë kanë ndër magjikë atje. Mhm. Uh -huh. Nuk e di atrastisi, po ishte një djalë që këndonte. Mhm. Ky ishte nga fundi kam pëshpërun. Dhe ishte italian. Uh -huh. dhe fundi pësa e po po. Dhe këndoi italisht ai. Ishte i lezetshëm ai, e kam dëgjuar. Ëh, i lezetshëm. Nga fundi pasaj qelbi fare. Në vërtetë? Po po. Ishte shumë mirë në fillim. Pikë këngës magjike. Ky italianin pra. A ky ky mburr gjumën. Ma të fjetë ti. Pas ke fjetur me mikroskopin ti. Sa ka problem Altinit të pinë. Jo, ishte ishte mirë, ishte mirë ai, e këndoi atë, thojë, e... e nuk e mbaj mend. E, e, e kam mbajtur, e kam dëgjuar më përpara. Po, yuria ishte shumë e ëmbël, diçka tillë domethën dhe okay, këndoi pastaj këta janë janë ndezën ato dritat. Mm, Je shite domethën, po. i ndezën dritat aty. Ai A ha ha ha ha ha ha E la farë, saj Ndoshan nga gësimi Sa që i tha, Julian Ampasha Se Julian, e këpërshusht Po ta kapi që aty, do me thonë, Julia do li skandal Po ta kapi që aty, thoshe Uu uh, Ndesim ti të zina <të> <të> I tha, shikota, jersin dhe, tha Mosëlej këngë, da kur ndesin nje shilin njëve Po këndohet e rinë fund Shushë edhe Por nuk e kuptua përsi ishte italisht, do me thonë E shtë italian Po është këshu pra Festivali, festivali italian. Tani, mund të, duke qenë se kemi edhe për italianë këtu më shumë. Dakor, dakor. Po prano nga gjithë. Po do kisha dashur t'dëgjoni më parë një këngë rome, por sëmund kemi më shumë Mira vjet jetojmë me Romën këtu, po. E sa kërkon ti. Po them, nesër se zgjoa që ta bëj kështu sigurt. Po çenka kanë mbyty italianë? Jo, çfarë anë do të them, është kjo që thos këto. Gjithatë ty ku janë duket si janë mirë në fakt është shumë e keq. Më shumë ujë, dikur kanë thënë ata në bytin shqiptarët. Se çmimet janë shumë të <laughs> larta. Mirë, mirë, mirë mir, se të vinë avashti. <laughs> prate... Italia nditë më mirë këtu sesa në shtëpi të vet, me të drejtën. Ati janë thjesht italianë të rëndom, si gjithë tjerët. Ktu janë italianë. Italianë. <laughs> <laughs> nice, kimi italianë sot mi dashur, nga Sheshi Wilson në anagramën e ditës së sotme. Në këngën magjike kudo, ata janë kudo. È che lo suss. Everywhere. <laughs> apri il frigo, janë kudo. Ja ku e kemi. Senino cisà. Chu vetë anagram. Senino cisà. Dove tanto? Ës me c. Shkruaj me c. Sigurisht po. Senautove tani. Ajajaj. Ci ci. S e n i n o c i s a. Senin në qisa, unë për shkujet qi Ajo du të shkujet u nuk e ti si shkujet qi Qisa Më shkujet dërsta me c-h Apo shkujet pa c-h, qi Shkujet si që kam shkujet u c-i Nuk e kam i ten unë si shkujet italisht Me c-h Me c-h shkujet qisa Apo shkujet ki ashtu Ki qe Pak, okay. Pa. Ja, është e gjan. Ja, pra e shqetë dike. Se Nino Cisa. Naun. <laughs> <laughs> <laughs> e se, dici Nino Cisa. E di por... po, si, sema për sipër. E fusi herë. Po si e sigurt. Normal. Mirë bën. Po gjithsesi ta anglisht e ke atë. S E N I N O C I S A. Po kurr't kam kërkuar furçaun ty që. Po Loresti si ka marrë me vete sot. <laughs> Ska qen asnjëherë kësu. Kërkes para prake Për në emision jo. pa qështu, Mosaro sa e që të këthejmë Mosaro sa e që të këthejmë Shumë kreje Bërë ati ke mërë me fete Se unë jam yllë i mëngjesit Këj des Kërë që prako, më këti Senino të si cisa 069 2722 069 2722 Nëse zgjithni, ojë ta ka një durant për ju Një orë nga primë e moqës Shkojmë të këmësika të një dhe kur të këthejmë Do të kemi edhe, në basë këngës do të kemi një blok mesajës publicitare do të dhimë sërish bashkë në në kryurin e mqesit me më shumë tani Ocean Drive. Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. <gjën> Hello Mirsa Avinina, juveëm jësit na, vale me Club FM 100.4. 7:35 minuta më është dashur në këto çaste. Un janë so, Blindy këtu. Mirëmëngjes. Iering këtu. Mirëmëngjes. Kemeltin këtu. Mirëmëngjes. Dhe Lorin këtu. Mirëmëngjes. Gjithashtu. Do <tëmë> të arrijë me mesazh ose anagramë për ditën e sotme. Ësht Senino Cisa. 0692070222 0692070222. Për çfarë luaj multa? Për një orë nga primë moçes. Brez i ri krrusur ecën diellin vetëm la. Fjalët kanë harruar, sfilitet si më parë. Mirë më Gje, gje, gje, gjesi Mishë të kene ardur në klubin e mqesi mishë Jo, po qëkoja se ka Publikuar një këngë Elton Deda që shuhet fjalet uh -huh. Janë publikuar tisa nga këngës që të jenë pjesë festivalit Po thua e se gjitha Për 56, djita. po mm. Jo, ja, po thua e se po Po sa po version e studio Pa, mm -hmm. anë... shumë shum mirë, shumë rizveqën Po, tani Eltoni është Se më fani për ignorancën. Drejtori më duhet. Ësht drejtori po. Mm -hmm. Po kjo këngë është përshëndetse atëherë? Ësht, s'e di, mund tetë pjesmars. Pjesmarsë po. Po, kjo është timi i drejtorëve pjesmarsë. Edhe përshëndetse pjesë. Këndon muzika dhe domethënë muzika është Elton Dedë. Teki si Orges Toçe, mm -hmm. këndon Elton Dedë, qoftë fjalët. Ishte interesante pëlqeu. Ehm, popsan nuk lejohet, ç'të marr pjesë Elton? Jo, ja, jo. Ja. Jo. Ja. Edhe bërshën. përshëndetse. Pamë mendjes se tash i Nuk i ti regullat, pos... Ka pas ndodhë që drejtori artistik është uh, edhe konkurante si kompozitore. Ja, dhe mund të rikëtejt, Lori Prajbin, që zë ka ndodhë një, dje, a tërë nuk është rasi pa prezident. U <laughs> përka pra. Shada fitonat e. <laughs> po jo, ka të bëjmë me këtë, sepse teksik ishtë të bëndën pra, ka të bëjmë me këshumë, me, me celularin kam për shtiminu. Mm -hmm. A, unë se kam dëgjua e... Kur të të uh, breziri... Breziri ri. krusur... <laughs> Më mirë se të vijë rëja në fjallet tjetër Durose, e di këmë një më delin qikë më shpejt Senino Cisa Misdashë në shenagrama 069 207 222 Shikoni këtë jube Rivendosin i këtë gërma S-E-N-I-N-O-C-I-S-A Përmoni fjallën, nga dërgonim bramë Shqipari do fitoj një durat Durata është një Orn nga prime moqës Ok, jaku tuk është kanga altin Të qo njërë, mu të ke mirë Ë bukur. Ë bukur. Ë shumë mirë. Normal. Super. Ka di themon është është më e e më e ndeta është vërtet. Bravo. Mm -hmm. Se e bën e bën pak më të durueshme. <laughs> <laughs> po kanë gjë të këndshme. Kurdhra? Ka disa këngë të këndshme. Me sa duhet pra, mbase ka disa. E bëjnë lagojë këto. Shëndësike. Ja, bëjnë lagojë këto më të mirë thotë ja. Bëjnë lagojë ka sytë e shpirtit. Tam. Ës kjo këtu pra. Ajta dëgem de këtu. Një sekond, do përpiqemi, ja ta fillojmë këtu. Ja ku e kem. Në fervendi, domethën, Shi kom suite spiriti. Ni te bukur ah. Mhm. Ua, shpijme për rihtimimin e këtyre çunave. Tani mbyllin me me diktjet tjetër, sepse kemi shumë pranë, për më tepër, dhe gënja e orgesës. Në fund orgesa doli nga groma. Ka ardhur ndryshë në këngë, shumë e bukur. Pam. Si quhet? Ngrije zërin. Ë ngrije zërin, po. Deri në fund? Deri në fund, po. Okay. Tani këtë e këndon Orgesa ka ardhur shumë fresh. Mhm. Jet, e gjëta apës gjëndët? E gjëndët Gjëndët më, sigurisht gjëndët Po ngrie zërnin është të shka gjëtë Gjënë edhe për të orën nga qëqëria civile Për shumëm mm -hmm. për video nga këto Workshop-i ngrie zërnin <laughs> në... E është e bukër Të ga boj kam dëshirë Jam njëri Qësë si ka arme? Në da të gjëmë qika Orgesës a inë i mishtashur që shumë. të shumë Së nësik A jëndjerë I Jam sot ura galirie, me saqda shurie uh, uh. Kam sot forësën e gjithë botës, dritë të mblu të shillit unë For you A ti që një Super super super. Grava e lirë, shpyr, ja? Mir, Orgesa Sami Mesdrak e çeni lirë, është pyetja. Ndonjëherë. Mirë, botezi kjo e Orgesa ndoshta vitin tjetër të të e fton në Bashkia për natën bardh. oh, <laughs> <laughs> e bardhë. Oo, super. Ti qeshim orgesa. Sa ti qesh ky lorë, po. Asgjë s'mban këtu. 200 lirë, ke vërsysh. Pavitë avioni pa xhera kështu vjen. Po. Është në vetë, është vërtet. Po. Po ti vëm spyrë, është vërtet. Ë, kemi një anagram zen, sot ringjëstë. Senini Senino Cisa Metz Senino Cisa ja fusim kot më parë ato bon Provaniu me C domethën Senino Cisa, ja se cisa 0692070222 sot kam menduar se ta bëjmë në gjornamtare të komshive tek Sheshi Wilson Sono italiani veri oh weia uaiu Cittadini Cittadini uewa A waj, a waj, a waj, a waj, a waj, a waj, a waj, a waj, a waj, a waj, a waj, a waj, a waj, a waj, a waj, a waj... O, të shfarë italian të shpivuta Po mi aftë morë se e pësë shparu To italiane të anë këtu i, eri Që jamu presi la tiranare Që andiamo ko la tiranare E ke presi shë A ta e t'inë se i thonë tiranam bretë O shte fakt Tiranare, tiranare, i thonë që E come La tiranare Nuova York Nuova York Jo jo i thonë re re re, simetri po, po. i vitalizmo. Piazza Roy, Piazza Roy. Po ti thonë uova, uova nue, po. Uova, uova Tirana, uova, uova Tirana. Uova Tirana. Tirana. Tashë po. e kuptojnë. Po. Ë vërtet. Ë më lor. Çum, po mos si shko deri në New York se nga degatrosh, po gjon mua. Si pe, New, nga York, nga York, më... thon, York, New York më bën për shtypje <laughs> që i thonë uova York. Miu sa New York. Pagë shumë. Po jo mirë është, është mirë se ka diversitet, e ke bësh. Tanë në vend që të dallos vetëm fishim kafe do një espresso mundet edhe të hash një panine. Bekave. Bad <risa> më më këshu. ose kanë një pasta atje ku kishte më parë vetëm makarona. <risa> më mm. konfidenciale. <finox> sa bukur është këto. Po. <risa> Gjithsesi, duhet sigurt do të jetë mirë ky festivali që vjen. Po. Në 15 gjashtëti u deshën 15 gjashtë ditë por ja morën dorën. Po, Ëh dhe tamë po, mirë po, von se sa kujto. Jo, 11 ishte shumë mirë për <risa> shkakun. Më shus, ka pasur edhe të tjermë <të Buenos Aires> Po ka pasur edhe të cak shu të Softina fare me thëmë drejten uh, Që siqë një në gjurë në italian Vezë tira në sushi fnin edhe, <të> Por që uh, <të> <të> Nga sub të jo gjohëm shim Po ja, me gjitha të ato kora ka nikur Quna të janë këtyën për qenë që Po i kenë lagë duke kënduar, elton të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Sënë so, kemi e lidi në lidin e shkurëtën, në pas pak të në krybin e mqesit, mishëta në shumë do përmi pjytit anin nga aktualitetin në nërë që të marrim një përgjishje nga ju dhe pas taj, në pas të të jemi marrë përgjishjen, të japim në juve një dhurat. Okej? Okay? Mm -hmm. Zoti kryeminister, sërse ka një të batë matha një me mandatin e krye prokurorën përgjishëm të mbaruar, se qëra do të njësë, Kush do ta zvencoi, kush do ta zgjedh këtë zvencusun? E përpasoi pastaj ndoshta ndoshta Afrika është kontrolloi atë të radhës. Mhm. Miqë, zgjerrama i kaftuar ë uh, njerëzit opozitës në një tryezë për kryeprokurorin. Ndoshta ka menduarën kështu si unë tani. Dëm një. Dhe Dhe një pakt kombëtar për këtë. Për çfarë? Për çfarë? 0692070222 dërgon mesazhetuaj. Pra agenda ieri do të ket dy çështje kryesore. Njëra do jetë tryeza për prokurorin. Për krye prokurorin. Për krye prokurorin. Në të njëjtën. Dhe tjetra është pasaj pjesë agendas, gjithashtu edhe Ta... një pakt kontrar për këtë çështje. 0692070222. Ai apo ajo që vjenin para i e para me përgjigjen e Sakt ka për të marrë dhuratë në këtu në krymine, më gjithë si që japim ne? Nga Electronic Line. Nga Electronic Line të kë... Sheshi Wilson. Këshumë. Po t'jo për një fëtome madhe. Një fëtome, një fëtome. Fëtom, fëtom, një fëtome, një fëtome. Fëtom. Fëtom. Në zuri fëtome okay. aje. <laughs> Kuptave. Njështë të këshumë. Gjeqën përqënt ha unë të nian mandarinat akull ftohta. Hmm. Nuk ka gjë më të mirë. Dhe sugjeroj, edhe nuk e sugjeroj në fakt, po unë nuk arrij të ta mbaj veten se un fus më shumë se sa një thëlqoi. Sa kusht një nga një është, pa, është. po, të lodesh. Po vet fusish po ja, po për shembull një, pa themi gjys, gati gjys mandarine ose ta ndash mandarinën në 3 pjesë gjithsej, mjafton, po vetë kaq shumë. Varet nga përmasa. Po kurim për jashtë tani, që është ftohtja, edhe kur të çanë ato lëngun e njëri, ja, dar vi në ftohta al final. <laughs> Po vizar, do hajm mandarinë të ngrohtë. Do të baje unë një në xhep. T'ulem unë, t'ulem gjysore. Në xhep i mbrapa e ha më. Absolutisht. A na mandarinën? Jo, të qiruar, pa paqiruar po them. Jo ta Çka ti e di që ajo s'ka bërë kontakt direkt? Jo, te ftohet. Prapë s'ka indirekt, po. Ë ka indirekt. Të marr temperaturën e do ambientit e trupit. Po. Ë, ynd të trupit. I piesë. Lo zgjedhur. Era toçi ndryshe, Nekton... uh -huh. mandalina. Tani <laughs> ne bëjmë edhe një fjalën e ditës. Fjalë e ditës këtu. Ai thjesht jivihem. Ne vesh jivi, ju sentend të, kete... të zh zh zhvëja. Ne sa po kalojmë këtë pjesë. Zhveshu, zhvilloj. Zhurite de... më e gjeta para pak minutash. E kante Z-ja sot. Edhe asojë Lezoja, ishte për të parë se e dëgoja. Me z e z e z e z gorkë. Ëh. Çfarë është një zgorkë? Zgorkë. Sa kemi dëgjuar herë para shikam. Zgorka, zona e zotrinj. Zgorka është një grop në shtratin e një lumi, një vrim, një vend i zbrazët. Ranë një zgorkë. Ja janë këto vrimat e lumit. Po. Kur të fienajun kishë parë për ju ve sot? Është. Është Zezelin. Çardhas zezelin. Zezelina. Ose Zezelina. Çharja është kjo. Ja. E unë e kam dëgjuar por nuk e kujtoj çfarë është. Është një vend, ëh. Mm -hmm. Të Mëzuri cilin zez... nuk e oh. zot dielli. Okej. Okay. Nuk wow. i bie dielli. Zezelin. zezelin. Mm -hmm. Jo vend shumë i këndshëm. Çe ngjë bërzin Zezelin sot. Po, e domethënë dërgi nga Eza, po. Kur është vap duhet djesh një vend ku zvit. Të futesh në Zezelin, dhe? po të rish në Zezelin. Për mbajtëm mendë derisa të vijë baba te Zezelina. Mirë do ishte. A dizado que hoje era a pessoa Z E Z E Leina, Zezelina. Um vento, tucilit nuk bje, i bie diell. Hmm. Një vend ku ka hije me pak fjalë. Një vend ku ka hije. Po s'është së njësoje, se një vend ku ka hije mund të jetë një vend ku ka dhe diell. Po her ka hije her ka diell. Për shembull, në hije hmm. në një pemë. U Zezeli nuk bie kur dielli. Është një brimerë dhjetë. A është gjithmonë hije? Është gjithmonë hije. Gjysmë verë zgjemir, në, në timër jotaq. Po, si skuq duhet të jetë, diçka e tillë domethënë. Po. Një minier për shembull. Duhet të jetë Zezelin. E ha tani. Oi po, bië, apo jo? Një minier, ti themi Zezelin. Teknikisht një... pra, meqenëse i bie dielli, i bie të jetë një Zezelin. Nëse s'e, më ngatrova fare. E di, diçet ngatrova. Po, duhet merrni më shumë mirë. Është më shumë, është një brim e errët. Është një brim e errët, një Zezelin. Ele Në shqip se kaqë Do thosha që po Këte jemi mbas pak Kryvën e mqesit Mishda që ta një ka muzik Në kemi dhe lajme dhe orës të edhe Mbas pak minutash Mi mqesit që të gjithve Free ta një nga rudimental girls she want to round like she got nothing to lose just see her go get her she's every bandit safe she's a queen of the city but she don't believe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 kan tentuar njerëz të ndryshëm ndoshta edhe më të fortë Altini po nuk ja kanë kanë kaluar çiftet me me pafund çiftet kanë kaluar kriza është normale kjo mm. çka po kanë kaluar... mm. mm. ëh çka po kalon ti dhe Altini po ata të dy çast okay. të vret të bën më të fortë i rezulton të na birë sysh mamant keqë si thonë ata bromance po romance vlezrish bromance um afterments um, atër... dim deviser Mishë se vini në klubin e mqesit Ne jurojmë i ditë fantastike Êshtë kohë atani për pak fjall kalim mm -hmm. pos, Do të kjdoj se anagramën për ditë nësot me është Senino Cisa Senino Cisa mm -hmm. Nëse rivendos në këtër gërma do të formoni i fjallu Në kam dhirë nga fjallori Gjus Shqipet do të atërgoni mbrapsht 0-6-i dhe në 27-22-2 është në numri Okej? Okay. Okej okay. Hmm. Kushtë do e njëse? Me fjellë kalimjet? Nuk e di S'kemi të shu problemet Kushtë probleme kus... okay. kus do, kus do e njëse? Oke Kushtë do e njëse? Do filoni ju goza? Ja, bjerit fjallën, mishdashur, leta ndajme në lorin Qojmë nëse do të shkoj në kohë Tek Olta, apo tek Altini Varet Varet M-m-m-m-m-m mm -mm, mm -mm other advisor Do ta nisi ju të një parat ndë mëngjerën pas jush çunat A te son... i bëri i jepi herë një, një fjalë mm -hmm. për oltë elektrik elektrik shkarkim mm -hmm. jo oltë jo por mund të ishte Baj mëndë që është thënë, Altin Po, po, <gibli> naturisë Vetëm një fjallë është thënë, Lori <gibli> Pa, mëndë të shkruajme, apo ja? Baj mëndë që është thënë, Altin Pa, mëndë të shkruajme Altin, pa, Altin. Oh, Atere, elektrik ne hoqim. Elektrik është thënë, si Jebi, Lori Një fjallë është thënë, elektrik Altin, <gibli> Nuk kështë thënë, po, po, po Vë mëndje Bërtha more Bërtha more Atom Atom është. A... Okej, okay. elektrik bërthamor. Jeni por ordin termik pump. Termik. termik elektrik bërthamor Te... termikolta. Për ju që jeni ndiqim 0692070222 <coughs> nëse e jeni fjalën dërgojeni. Cila është ajo që po munduani ti thoni ri thetris. Pa e përmendur stacion Stacioni u tha dy herë ja, deri tani. Që jo ishte gabim edhe herën e parë. Stacioni sërish gabim. Ja, Kush e tha? Kush e tha stacionin? Altin, u tha stacioni, kushe tha ato. Ja, Kush tha stacionin? Ato jo, më jo, tha dy herë. Altin, përqendrohemi. Elektrik? Kuptoj se do të përsekutim. Po, pra tash ku kisha mend. <laughs> <laughs> <laughs> Ti blen diemën e na apo me Ariun? Me Ariun. Po, se un do ta jem me Ariun. Shi sa bukur. Për sakajin. E mia Rusha, jo Ariu. Mos u shqetëso. <laughs> <mosh përshyvron. laughs> se mor kur tashi se na llojm. Bajem këtu tashi se e kenë gati. Okej. Okay, a vash me shikim me gati. Kujdes se keni gati, tshura. Ma i gati. Tashi e mban më an çes thën, as thën. Papa. Pa, Elori, vetëm një fjalkë drejt. Nuk është drejt. Elektrik bërthamor termik, Lori, vetëm një fjal. Hajde. Do të ai çfarë këto lloj. Qendër. Qendër. Ës qendër në fakt. Pam. Qendër. Chender, Zemer, Brenda, bërtham, ja. bërtham se pasaq mbiën keq. Ah. Jo zotri. Mm. Pra, elektrik, bërthamor, termik, çender. Nuk e di, jam shumë afër <laughs> ende. Prodhuese. Prodhuese. Çmos përdor dy fjalë. E çapo the dy fjalë çmos përdor. Prodhuese. A mos ç'andim është kjo, futje kod këtu. Pra, bëj sa gjak. Për duë, për duë elektrik, bërthamor, <laughs> termik, çender. Prodhuese Me përë <laughs> Adete, E gjithi olta dhe që Qa gjithi olta, jo, olta shë smur E gjithi olta shë smur <laughs> Energi ja. Energi është pasak në keq olta nuk, nuk jam bërë për keq ardi Atere, elektrik, bërthamor, termik, qender, prodhuese, kujdes Altin Për këtu e në për <laughs> Për këtu e në për Fabrik Fabrik Fabrik Elektrik bërthamor termik qendër prodhuese fabrik Raket mm -mm. Raket është pasaq Mund të bërfarën po Elektrik bërthamor termik qendër prodhuese fabrik ha ha ha Më në fund një fjalë Kutez. në fekalim shumë e vështirë Edhe këtët, edhe qërënat kanë lotur E të të ty Së si tja, si të jathem tani I qytetit I qytetit hmm. Central Etë. Bravo Wow, sakt. Bravo Volta. Central. Central Volta. Tum round i par, mbarojm, mi dashur. I'm sorry Tsuna, nuk. Kjo ishte. Shkojm tek You loading chick. Shkojm tek inkong, do t'femim shumë shpejt me raundin e dyt këtu në fjal kalim. Bravo Gonza, central pra. Ishte elektrik, central bërthamor, central termik. Termo, mund të ishte domi kusht termo. Central. Kemi بس one. Mëngjes, të gjithëve jemi me klubin e mëmësit në Radio Club e Fem 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirësevini çuna goca. Good morning. Elutini Olta Lori. Mirëmëngjes. Atëre. Ë Olta do na japi tani fituesin e anagramës për ditën e sotme? Jepi Olta, kush është? Ishte fjala sensation. Sensation, sensation. Është sakt sensation. Ndjesi me i Me i në fundë, mm, është Ermal i 747 në baronumre dhe fiton orën nga primi moqës Sensacioni, bravo Ermal Bravo të Sensacioni Se Nino <laughs> Qisa, bravo Igu kjo Ta një ja. kemi Eldin mishdashur në linj Do të lidhemi me të për të marveshje si është situata në trafik Në këto moment e ora 7.19 Mirë më qesi Eldin Mirë më qesi Eldin Në trego paksishtë situata sotri Problemi lum besoj se përderisa dita nesër është pushim, sado kemi shumë zgjedhje dhe trafik të rënduar, së paktën dihet që orët e para të mëngjesit vetëm sta deri në 7:30 ka pasqë të rënduar trafiku vazhdon aktualisht me probleme krye qytetit, duke filluar me aksin kurisor i bllokuar trafiku nga fund ndosë rrugës drejt kryqëzimit para Mesih Symponis dhe vazhdon me trafik drejt e, drejt qendës poshtë mm -hmm. dhe rruga Elbasanit, ndërsa hukun qëllor është shumë e vështirë në Fakultetin Ekonomik me trafik të rënduar dhe i të kryzimi rrugën Silvasan. Rrugën ka vajtë, qërkullohet pa probleme. Sot, në vijim, lënë në fakt, edhe rruga bardyr, e, ka pasur trafik që ka përdi një ambës, edhe dojnë të momente e shumë e blokuar nga kryzimi sëpitalit vinjëve, dhe i të kryzimi rrugën në gjatësim, pra janë 300 metra via i rore që kanë blokim dhe trafik të bigarkuar. Dërgoj që gjithë ka jetë kanë trafik normal, të rritë gjajko që zbretë n Po ashtu dhe, boulevardi, jandarit, am, jashme, dhe i Boulevardi Zandarit Nja Ministrejashmetijit e Gura Basit Çandus Ka përlukës të tleta trafiku pa probleme Zona të tjera nësore Blenu në jam duke ucuar Nga sheshi rritën sëndejit e Fakultetit Ekonomik Këtu rruga për të tënë fraqe Ka shumë probleme Ndëjit e Kibur me Citarë do të pak të në tre se ma mordi apo është mm -hmm. diur e që darë po dhe dalja më bulevarë e shikoj që ka flokë të rënduar trafi pra bestoj, vetëm për shkagu se është ditë në nëzë përshim blenë më shumë njështë të jam dolevisi sot se ta ditë në nëzë ditë në nëzë përshim parim <Dita> <të> ndjerit e, Arim, e jo. Eldi Eldi, <të> zonë e zotrinë Eldi me numërin 23 24 55 55, 55 ju shërben taksi si askusht tjeder bravo i qoftë është njishë për këtë, bravo, Eldi. Edhe na raportoja për trafiku. Dita e rinis është pushim, sigurisht e rinia është e lodhur, kështu që kanë më, më pushime. Vini në kafën e asaj se s'kam free fire. Hello, mirëse. Vini. Oh, mirëse, vini na. Klubi oh, në mângjesje. Ona klubi në mângjesitë. <laughs> uh -huh. Oh, mirëse, vini na. Hm, mm hm. -mm. Tanë shtete 21 minuta me dashur fix koma për fjalë kalimin e dytë. Oh, fjalë kalimin e dytë. Oh, Në kaultë daltini këtë herë. Mesfarë kemi edhe lidhjen e shkurtër unë kam gati do e dëgjojuni këtu në klubin e Emëjësit, por por më parë ky fjalëkalim nga Altini dhe Olta do të shkojë tek Lori dhe Jeri. Gati. Amer Altini dhe ja pason Altin. Merreni. Hajde ni tani. Let's show him se si do dalim. Kështë round i tytë mi shtashënë të pari, nga viduar vajzat E qërëm nëse quna do të bënjë një rikëthim Apo do të Groposen edhe përsot Nga vajzat që janë të reguar me thëm drejten Ujkoja Në këtë loj Me i dhe në agun, me i thëmë ati që është Të forta kërë lori. Shumë të forta E të mira E të mira okay. <laughs> E dhe njërzore <laughs> E dhe njërzore do të shakë Se mësë i e E dhe njërzore Okay, okay. Fillojm. Ofta, fare. Ofta. Ju bravis. Ju bravis. Ju bravis. Ju bravis. Jeri, rava është për ty të flasësh. Qëndrat me parë. Çfarë mund të jes? Mvjen ashi fjali. M. Gjë mbi fjalë, mbi fjalë. Ju bravis. Ju bravis. Juh bravis. Zërën Zotrin, ju më të luani në 069-27-222 Dërgoni antipjarën palos. palos Ejo, di qësë është Ok, zhubraviz e palos Kytës, Lori po. Po. Top Top Zhubraviz Top Të daltini, Lori Zhubraviz Top 069-27-222 Cila në shfjalla Garavis top Ëm Mhm. Ne bëjmë limit kohor, do ja të bëjmë me, me gocë se nuk kanë. Gocat marrin shumë kohë, zhgaravis, një ja futa kot. Zhgaravis është ko, e pasakt. Edhe kotja futa Lori. Zhgaravis është e pasakt. Do të bëjmë limit kohë vërtet. Deri në 10 sekonda <laughs> maksimum. Gocat marrin shumë kohë. Ju lutem. Përndryshe gocat pse çen. Çerta? Blendi. Blendi. Letra. Letra është ja. e pasakt, më vjen keq. Blendi është fjala e tretë. Zhuvravi stop Blendi. Gatini. Oh, lore e gjetur. Më at skaj më duhet. Leçojmë, leçojmë, leçojmë nëse e ka gjetur. Keni dhe radhën. Ndihmoj pak. E ka tini. Po. Mm. A po se e ka gjetur? Pavarpo po ka mosu... yeah. e ka gjetur. Mos u pandim po ha, mos u dotham stresoj shumë atë. Oh, mos ngatron, t'ia fus njërë. Hedhje. Hedhje. Hedhje. E saktë. Shuk, ec aty. Ec aty. Mirë. E mbledur shuk pra, diçka e mbledur shuk, siç u mbled letra të funde misionit i mbledh shuk. Prandaj thash mos. Shiçi jemi 1 me 1. Bravo Lorca. Bravo Lorca. Shiçur, shiçur. Më vonë. Shiçur. Mirë. Jam shumë i lumtur për ty. Tanis dhe Zotrin kemi <laughs> lidhjen e shkurtër <laughs> këtu në klubin e mëjetësit. Mbas lidhjes së shkurtër ne do të shkojmë pastaj tek një raund tjetër i përballjes me vajzat e djem, mm -hmm. por më parë kjo.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 lëngur dhe e lodhur në prag të festave, festat u afruan pak në Tiranë pas ndezjes së dritave brrrm brrrm do të thot një natë më parë një natë më parë është një film me Keira Knightley dhe Sam Worthington. Worthington është në një qytetëz piktoreskë në Ohio. Ohio është njëri nga 50 shtetet e shteteve të bashkuara të Amerikës. Amerika ndahet në dy pjesë verore dhe jugore. Jugore quhen vajzat nga The Pelena përmeti Giorgakas dhe Saranda. Saranda në greqisht do të thot 40 40a kur pjesëtohet na jep 20 220. Z është gjerma e fundit në alfabetin anglez. Anglia ndodhet në për tani se malde dhe Britaniai ka dhënë shumë muzikës moderne dhe sot do ndalim tek artistët britanik Camel Fat që na sjellin këngën Cola. Got baby all night. She sees for the light. But she sees the vision going. Got la la la. See how she looks so truh See how she dances and She's lips a Coke cola She got a different style That's what you're coming for but they don't wanna let you in it You dropped it back to the floor and You're asking what's happening me He's getting ain't now hang up No fuck the argument She sips the Coca-Cola Këta pëtë fënqës, yeah Këta pëtë fënqës, yeah Klub FM 100.4 Enjoy it people Mjëm Cess Mjëm Cess Altini Mjëm Cess Blendi Mjëm Cess Mjëm Cess Mjësëk në ardur në klubin Mjësit Mjëm Mjëm Na na na na na na Tani doa Përse të bëm rëndine kam gati i yeri Madhje dhe fjalline kam zjedur dhe shkruvar okay. E vë shtirash Të është vërtet e vërtet. Është round i fortë. Është round i fortë dhe është i bukur. Mm. I vërtet po. Po doja ndaj me ju historinë çfarë të mos bëni në North Port New York ka ndodhur kjo. 26 vjeçare quhet vajza që është subjekti i historisë që do t'rregojm këtu. Mhm. Mm Megjithatë, shkurt është më tepër një listë i gjërave që nuk duhen bërë. Është listë e gjërave që nuk duhen bërë. Kur ke një ditë në gjukat. Kjo është kapur me pak mariuan. Tah. Pa. Njeri dhe për këtë arsye është Është nuk është arrestuar nuk është ja. arrestuar po është i lirë që të kthe të vinë në gjykat në një datë aktuar një mëngjes të ftohtë edhe të paraqitet para gjykatës sepse ka një çështje lidhur me këtë nuk është çështja më serioze e mundshme që ta mbajnë lidhur atje por duhet të përgjigjet në kohë kështu që kur ti ke datë në gjykat ti shkon në gjykat edhe sigurohu që vihesh mirë Nuk shkon gjukat me bluza me stampa, nuk shkon gjukat me tatuazhe për jashtë. Me mm -hmm. hundën e shpuar me çka kso mundohur të paraqitesh sa më serioz para gjykancit. Mm -hmm. Kjo goca ishte bankvon. Kështu që, që parkon makinën dhe para se të hyntën gjukat, endezi për <laughs> really? për çef, po, për <laughs> <laughs> relax. Ala me goca. Kjo nuk është e këshillueshme. Uh. Normalisht. Normal. Dono diko. Mhm. Mm Edhe me këtë mund ja kishte hedhur. Por puna ishte që makina e vetë isë parkuar tek vendi qartësisht i përcaktuar për shefin e policisë. Ëh, oh. sepse stacioni i policisë të gjykata në këtë vend të vogël në New Yorku, janata në Northport, ndajnë uh -huh. të njëjtin parking. Dhe ai vend ishi shkruar atje, për shefin, shefi i policisë, shefi Bill. Rekembërsysh e, e syshe, ka këtu. Kjo parkuar atje. Po edhe me këtë zonat ata do ta kishim lënë, s'ka problem, se shefi nuk ishte ardhur akoma mm. atë ditë. Ëh. Mm. Po rrugës për ta parkuar atë, i preu ca polic shumë keq. Oo, oo, oo. Dhe ata e pan që ishte duke folur në celular. Qysh i kjo, hyn parkim. Pret një makinë policie që ishte para kësaj. I futet ataj, i merr kraun, duke folur mm. në celular, zë vendin e shefit. Dhe ktha çunën thon ta policët thon, të, të shkojmë ti flasim me çiksa ti na preu ashtu. Mm -hmm. Dhe kur i trokasin te xhami kjo ndërko e ka neze. E kam thënë. Jo, jo, jo. Që sjë i japin një, i kanë dhënë një tjetër gjob për mosrespektim të normave. Për, jo, ja kanë dhënë për celularin. E kanë dhënë vetëm për celularin, sërrave, kështu që do pra të vi edhe për atë në gjukat. Mhm. Një, mm -hmm. një tjetër i kanë dhënë ose. Një 26 <laughs> vjeç, hey. Paktën një orë, një orë gjysme, ke përmbysur për, për mbau. Uh, mm. ti duhet të Nice. Skaje, on kod i them dy herë se ti. E ke pish prapa Altinidot. Kompleti tjetër tip, s'ke shkuar asnjëherë në policë, kështu që. Jo, fatmirësisht. <laughs> Daktëherë anisë Altinia, duke qenë se. Vetëm mi ha që kam mundëhyer që s'do di ç'a të bësh, a ke parasysh? Mirë, ti faleminderit që më jep këshilla, ti ke parasysh, sa nuk e diet asnjëherë. Unë më rendai të rregoj kjo historitë. Ti ti marrësh mesazhet nga pësimet e të tjerëve. Okej, faleminderit. Atajre. Pas e darrëtojnë herën e mirë. Le të bëjmë raundin e tretë të klluvit të mëngjesit. Uf. Wow, ta ka shumë vështirë. Si Kujdes. Let's go. Është vështirë. O Enis Altini, po. Bam. Ja, ndërgjytë. Disa donin të luajnë, tash nuk duan që ta luajnë më këtë. Ka Androj shumë. Ta heq. Jo, jo, mos heq. Ja, mi, ja vetë. Ja, më le të glare, ta provojmë. Okej. Atëre, çunat e goca. Jemi 1 me 1. Kjo është e fundit për son raundi i fundit për son dhe t'i them kush e merr. I jepini. Ardin, shpejt. Mashkull. Mashkull. <gjell> Mashkull. Lorin. <gjell> Shumë vështirë. Hajde Lorin, ske për ta gjetur. Trup. <gjell> <gjell> I madh. <gjell> Mashkulli i madh, thot uh, Olda. Mashkulli i madh. Tip dherë këso. 7 të gjatë. 7 të gjatë. 7 të gjatë është dhe. e pa saktë. 7 të gjatë. M'vjen në keq. Jeri. Tani mashkulli i madh. Të vazhdojmë Albin. Të vazhdojmë këso. Periudh. Periudh. Mashkulli i madh, periudh. An... Mashkulli i madh, periudh. Andropauzë. Andro pause. Jo. <laughs> Okej. Okay. Jo Andro pause. E pasaq, më ngjej Lori. Vazdojmë edhe një herë gocat. Kryetar. Kryetar. Kryetar. Ja kryetar. Mashkulli i madh, periudh kryetar. Tar. Drguedes. Altini i tha, në fillim Olta tha, mashkull. Pasi Altini tha i mav, mm -hmm. pasa Altini tha periudh, pasa Olta tha kryetar. Kryetar, ashtu. E di, e di. Do të vi rradhë shpejt. Mashkull, periudh. President. President. Jo, <laughs> jo. Okej. Fa se jetë Sokolonoj. Olta, jepi. Kam unë po. Fal, fal. Falëdini. Jepi. Mm. Prapambetje. Prapambetje. Tanë nuk thua pra faga. Aha. Anatolak. Anatolak. Çogabim. <laughs> <laughs> <Chok> Soopëdë. <coughs> Rama shkoll i madh, periudh kyretar, prapambetje. Maskull i madh, periudh, kryetar, prapambetje, olta. Jibi. Kisha. Kisha. Kisha. Kisha. Kish, kish. Kish, kish. kish. si kisha, si. Kish. Kishë. Kishë. Në një kishë. Në një kishë. Kumartohet dynjaja. Pa. Amin. Ah, Tanë më vin dy fjalë jepi Gjeve me parën dhe pasaj radhasinë tjetër ndoshta do të thotë. Pra vjetër. Ha. Prit. Ja. Prit është e pasakt, më keq e ri nuk është prit. A mund të themi çfarë është ndër tani kush i ka shkruar lutem? Bashku i madh periudhë kryetar para mesjetesh. <laughs> Je <Jë> fiale fort. Cielje. <laughs> Sjelje Pra mashku uh -huh. I mav periud kretar Pra bëmbetje kish sjelje Ha lëra Eee Eee Inquisition, okay, pas. Përpaktë shumë beloj, 10 sekonda e kemi lënë kohën. Vazdojmë. Olta. Kryetar. Ma thënë kryetari. Brave te një artikull. Kryetar. Vetëm shënuar këtu. Sa gjë? Do të thashmë të shkruaj. Hajde, një fjalë tjetër Olta. Një <laughs> tjetër, okay. Ë, uh, kisha na tham, ortodokse. <laughs> ortodokse. <laughs> Pra mashkull i madh periud kryetar pra bëmbetje, okay, kishë cjelje ortodoxë. Peshkop. Peshkop është e pasak. Kësë e dje. Ta ndimojnë njërë unë lorim? Ja, ja, ja. Aja unë e më futur për njërë. Aja që letë futët. Lori. Me të vajtë. Ja, ja, shia. Baba. Baba. Mashkull i madh periud kryetar pra bëmbetje kish, selje, okay. ortodokse, baba e djeta. H, huh. patriarkal. Patriark, patriark është fjala. Po nuk po e djeti. Po më thas djellje. Patriarkal. Po patria. është ja. tjetër patriark. Yeah. Sa djellje u? Është tjetër pa patriarkali dhe tjetër patriark. Po. Pa, a ka mëngjitani? Po, okay, bashkë. Atë 22, 22. Ja, ashtu që pranoj ta fitoj kështu, qyshoj. Po jo, po do ta tani do ta, sepse ja kromi. Se ka më një gjë, janë të zotat e radios që thon më e plagë, hey. E kem përsysh 10 minuta. Jo, jo. Keta drejt i shoku, nuk e fiton asnjërin. Duhet a jam sikushin, nëse e hapim fjalës, ku ka qenë një fjalë që gocat ne u alam, interes. Jo, jo. Nuk e ka qenë. Nuk ka qenë asnjëra. E bëjmë një tjetër më tepër para. Nuk ka qenë, sepse e kemi thën, e kemi thën dhe ju kemi thën tjetra ose shkurtimi ose salligj. Do të ndajmë, do të ndajmë, do të ndajmë ndryshe me me mundi krah mbas pak. Mbas pak dy minutë deri tani jemi 1-1, mish dashur nuk u gjet. Për çfarë gjeti? Futja seriozisht atje? Sa njëri baba, patre, patre, patre, fien, felesh patre. Patriarshu. Po më nuk e tham në theti, tash çfarë do të fitojnë çunat e? S'ke shanca. Unë s'lozmë. S'keni faj ju se ju kanë humbur. Po fituan çunat, u nëz lozmë. sa golse ka këtë rast. Mirëmëngjesim, ishte keni ardhur në klubin e mëngjesit, në klub e femrë. Po. Endi të luta mos na. Shembull japonez. Pastaj fund është rënë. Dhe dgjaja, mund të bëni një udhtim të vogël nga Japonia, ato qëndronin një javë dhe tash i, i janë. <japonesi> <shy> <sided> Ti dites që duam me Yeri të Shqipëronia. Mirëmëngjesi që gjithë të mirë të kemi hartën program Japoni, në kllave femëndë olimpikare. Jo, jo. Uh, A deri do të kemi programi tani më dashur me Oltën. Po, çka do të falë me Oltën me Yerin e cila pra... do t'ju tregoj për një vajzë të çmëndur nga Britania e Madhe. Jehi pak rish 33 vjeç, ka emrin Amanda Liberty. Kompletë shkar. Aha. Dhe Amanda, pak ditë më parë, okay, është fejuar për herë të parë në jetën e sajë. Po, urime Amanda! Ka jetë njërë të parë Amanda. Këtën që Amanda nuk është në një që, po edhe... edhe nuk është një që, nuk është një që, nuk është një që, nuk është një që, nuk është në në nërmalë. Ajo është 30 jetë të kë, ndërko i fejuari, është rrët 57 vite mëj mafë Ja, po, e ka emrin ja. Lymer. Megjithatë ai ishte në formë të shkëlqyer, duhet të them. Po, është mnishtë shkëlqyer, po. Shumë. Mm -hmm. E ka emrin Lymer. Po ky për herë të parë e ka i. Ëh, uh, besoj uh, se po, është eksperjenca e parë edhe për të. Edhe për të, për... sepse Lymeri në fakt është çfarë është ni? Një llambadar. <laughs> <laughs> është ky llambadar german i vjetë, domethënë shumë i vjetër, rreth 90 vjeç. Ëh. Mm -hmm. Dhe ajo e ka gjetur në eBay, ëh uh, Oh, po shikonte për gjëra të ndryshme. Sa e ka gjetur është ejuar direkt me ta. Dhe në momentin që e kam parthë në vitin 2016 Kur e pa për herë të parë? Kur e pa për herë të parë, e porositi në eBay e bleu rreth 500 dollar. Ka qenë momentin e parë që unë e pash, u dashurova me shikim të parë. Mm -hmm. Nuk mund të hiqa do dorë prej tillë ambadavi. E bleu, tha. Tani kjo, kjo ka një problem. Po. Në Macedoni është shumë të mirë me njëri tjetrin. Në, si në fakt Problemi, tash kjo është një problem. Problemi. Kjo Vajzan ka një afeksion të veçantë për Sen. Bet. Dhe unë pëllitzoja pak më gjatë Për jetën e saj Amanda në fakt Bjemrin e ka um, E kanë drysha Nërmërës e se ka Amanda dhe ja, jenë, Unë thash Quhet Amanda Liberty Por oh. në fakt Ajo ka lindur si Amanda Deep Hall Dhe qëfar ka ndodhur Dhe pse e kanë dryshuar Deep Hall Deep Hall Ah, oke okay, Sa so atërës Deep Hall ja. <laughs> Amanda Deep Hall Edhe, E kanë dryshuar në no. bjemrin e saj no. Në vitin 2010 Sepse Ka rëndë në dashurje me statujën e lirisë. Ah, Sa mirë. Ah. Shkurt i drejt Libi. Statujën Libi. e Lirisë ka kudo në dhomën e saj, Libi. Po, po, me statujën e, e vetë, sepse si ka... ajo ka një afeksion të tmerrshëm për mm -hmm. sendet e ka shumë lambadar, shumë Po më pse të fejohet këtë? Është fejuar, nuk e di, me këtë Limierin këtë, ka thonë. Italiani që fejuar me vetën e saj, u martua me vetën e saj. Është dashuri me shikim të parë, nuk mund të, sara, të bëja dot ndryshe dhe meqense un jam 33 vjeç këtë dhe nuk jam fejuar asnjëherë. Po fejon. Pse mos ta bëj? Dhe çka një ndjesie e jashtëzakonshme, shumë e bukur. Më kujto mbelën tek Po nga ajo e ka. E bukur edhe Limier, Sean Don. Nga ajo e kam marr pikërisht, por në moshën 14 vjeçare Amanda ka rëndë në dëshuri për herë të parë, dhe Bravë ka shënë me një set, ma, apo një komplet daullësht. E da kërë që e 14 vjeq, kërë që është tjetër dëshuri? No, dëshuria e parë fare, ka mm -hmm. njëstur pikër ishtë në moshën 14 vjeqare -djët dhe ka rëndë dëshuri me një komplet daullësht, blendejo, që zjatë i për disa vita, dhe pas dëshuri së parë ka rëndë dëshuri me statujën e djëris, ku ka shkuar dhe rëth 8 herë për të vizituar nga aferë, dhe dashurit e saj kanë filluar dhe janë zgjeruar me kalimin e viteve dhe ka thënë që jam në një marrëdhënie shumë të hapur sepse Lymieri nuk është fare xheloz. Në dashuri, kushto mund të kem marrëdhënie të tjera mm -hmm, edhe me objekte të tjera sepse Lymieri mm -hmm, dihet mirë, nuk më pengon dhe nuk është xheloz. <laughs> e hey, për këtë të fundit ka të drejtë. Po. Ka... Edhe kur na shikon nga lart. Po. Ka, <laughs> ka faj aty? Ka spital number 5 apo jo? Ja. Ka një tingjash shumë lori. Nuk e di lori. Nuk edhi, lori. Atere, dojnë, e di lori. A dërgohet ai Lim fjalën e fundit apo jo? Po deshe. Jo. Ja. <laughs> Un them le ta fitojn çunat, më që i erdhën shumë afër. Dhe kam nuk, shumë të sinqert. Jo, nuk është sa... më ta fitojnë, ta fitoj më e miri. Po pra ju e jetët. Sa është në ngrihemi, gocat bën rezistencë. Jo pra, un po të them një round edhe një round, çu. Për... Do të them të sinjerit duke prano. Vetëm të vendos klienti, se fjala ime që thashë, e luaj më për qet, po për qet, për qet, për qet, nuk a di. Ska gjë më mos u bëni kështu, po nuk ka gjë më, so. Vetëm që zona e zotë. Raundi do jetë me do të keni vetëm 6 sekonda këtu për të përgjigjur midis pyetjeve. Ç mos allejmë më çu pa fund. Ku shfillon? Do bëni një round quick të shpejt. I jepini, i jepini çuna. E ndaluar. E ndaluar. E <coughs> ndaluar. Uh... Iko, Iko vazhdoni. Tjetra, tjetra ja. Brajzat. Avaisen. <laughs> Un treni na ieri. Portal. <coughs> portal. Portal. E ndaluar portal. E ndaluar portal. Iko. Iku Lori dhe njërë mm -hmm. Kaltini Endaluar Portal Qa t'i themin tjetër, Dani? Iku <laughs> Pasu... Ollëta Password Mim të thej për gjithë Në pasak Zhaqlina ojri Zhaqlina Tabu Tabu Brawe, e shë fituar Zhaqlina fatke Quhet Kusho shkjo Zhaqlina Zhaqlina më ka që më të studi Bëj, di e di që ka që në Zhaqlina Zhaqlina që ka një blog që që që që që tabu No, portal i më ngëtërojnë Information, Mr. Altin, information Portal i më ngëtërojnë Don vidë rada prap Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Jo, one more one more nga Goja sot është me tonë. Tëmbrim... Jo, ja, shikoj, unë e thash, po Jus ju nuk e pranonin. Ja, ja, un... Meqense çunati erdhën shumë pranë. Fjalës mëri është meritoj gumo herë fitoren, kështu që nuk ka asnjë si problem. Uh, jo nuk e doni, fituar. Fituar. Fituar, okay, si doni, fituat më. Okej. Si doni tani që ta ndurim këtë. Ë, nuk duaj ta mbyllim këtë, Muhamet, duaj vetëm ta hapim oltat e lëm hapur. Kjo është ide. Me lënd hap. Uh, tani a kemi ndonjë fitues për dëna apo çfar? Po të shtypet, ju të prisni fare. Pakt për Europën, pra, është arisa 371, varë në numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Pakt për Europën dhe tryezë për prokurorin mm. e përgjithshëm janë dy, ëh. Ëm, gjërat që kryeministri i ka vënë në tavolinë pra, hm, mm. opozitës. Ka gjithashtu, siç marrim vesh, edhe sipas kryeministrit Uh, ë Ni takim ka pasur një video që kanë xhiruar zoti Rama sot. Ëh. Mm -hmm. Dhe ka pasur të bëj me këta profesionistë që kanë qenë në lajmë këto ditë. Gjeni se më ka dhe më dërgoni mbrapa këtu në 0692070222. Ka pasur kryeministrin një video që flet për këta profesionistë që kanë qenë në lajmë këto ditë. Ëh. Mm -hmm. Okay. Katie, e gamë bërëjemi më perri Flokët të verda në këto video Apo pink Thejemi ba spak Kanga të gjitha Inspire, eh, up in all your high place liars, time is ticking for the empire hey. The truth they feed is feeble, as so many times before The greed of all the people oh. They're stumbling, they're fumbling, and we're about to ride oh. They woke up, they woke up, they lie Let's go, cause you want me to come, you want me to go, and if you want to fight, let's start a show, cause I want you to be my, I am fine. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Blendi Altin. Jaguimi ta Lori. Morning. Ora e 3 zonja sotrin, ora e 3 e klubit të mësuesit Jaguimi prap, për uh, ditën e sotme kemi disa fitues për dën në këtë momentet do të zgjojm pak edhe lojën e censurës, kemi ca pinguin. Mhm. Mm që hidhen verdall mbi valë me dalgët që uapërkëdelin bar në barkun e mbushur plot me peshq. Mhm. Mm dhe ne duhet të gjejmë se çfarë lloj pinguinësh janë këta. Jepi arti. Duk e kërcujën bidal, pinguinët p*** thehen në streh me barkun kloës. Pinguinët qfarë, prajë? <gjone> dhe nuk janë perandorë? Ja. <gjone> 069 2072 22, 069 2072 22, kujdes, duhet a gjenin se qëlloj pinguinë është janë? Dijonit e njerë. Duk e kërcujën bidal, pinguinët p*** thehen në streh me barkun kloës. Mhmmm. <gjone> Kjo është pjede për ju Për këtë fituesi Këmë një fitues mjekë të urgjensës qësotës Ka thënë pa. Antoneta e para Një tëre një i mbaro numëri fitohen dy bileta për në Cineplex Êshtë e sakt Bravo Bravo i qoft E dhe njërë emrin Antoneta Antoneta pra Ka që një video lidur me mjekët e urgjensës në qësotë Ata që kishën shkruajtur tre letra Disatit në parë Dërguar njëra për ture edhe vetë zotit Rama, kryeministrit. Ok. <coughs> Ishte një irlandez që kishte vendosur që të shkonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Dhe merr një avion nga Londra për në New York. Ky tipi mm -hmm. dhe qellon që është i ulur në avion atje bashkë me një prit. Po mirë, ne që presh si ska problem. Ullur të dy, ngri edhe avioni Në i moment saktuar vjen uh, stuardesa e thot uh, Zotri i thot këti irlandezit që do pini Whisky, i thot këju, pare ndelit Edhe direkt ajo i asiel whisky Edhe në moment pasaj drejtojt nga prifti i thot uh, Zotri ju që do pini Whisky, i thot Whisky thot, kjo, Mua tha më mirë tha të përdhunojnë dymë djetë prostituta Se sa të lë alkolin pregi busët mua Oh. Në atë ko kjo i lëndisë në dalojë kështë në. Falë thamë pëse ka opcionën thamë Falë se nuk vidhja Nuk vidhja thamë Nuk vidhja thamë Nuk vidhja thamë Dhe, tha. dhe ishe vetëm shumë Nuk vidhja thamë Mirë um, Bëjmë dhe i pjute nga aktualiteti Dhe do të shkojmë pasaj në Një tjeter Ndërpër e të vogëlë muzikore, një të puteti, Partisë demokratikën ka për një deklarat për mediat nga Selja Bluku ka deklaruar se si kjo qeveri nuk e përgaranci për luftuar krimin, ndaj dhe duhet kryojët një qeveriere anti-mafie. Ka thëna i, pasi pëtëja e ka denoncuar për e 4 vitesh kriminalizimin e policisë për i deash kushe ka thënë këta. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja. 069207222 në 9:11 minuta në këto momente midhasin Radio Slave Be Yourself në klubin e Më mjesit ju jeni duke ndjekur Club FM dhe Clan Plus. ora sonë 9:15 minuta jemi me klubin e mëxjesit në Radio Klan Be FM 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus Mirëmëngjes Altin, mirëmëngjes. Mëngjesi Blendi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes uh, <laughs> mirë Ulta. Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjes uh, Jiri. Mirëmëngjes. Ço bëhet mirë? Bod, mirë, shumë. A uh, jemi të gjithë gati? Gati për anagram. Apo për anagram. Për ti alkali pra për përgatitjen e fundit. Do të them, s'ka më përgatitje për sot. Çunat që janë vetja ieri. Çunat janë tonë regjia, mund t'ju ulim pak. Pra mund t'ju ulim pak. Regjia ju lutem. Jo më regji për sot. Uh, S'kam lor d'altin. Domti më vetëm të dëshagant në këtë loj. Kam nevojë për një lojë. Ës loja e preferuar e Lorit, shqoç. Kam nevojë për një fitore. Kenë kenë nevojë për një fitore. Loja është më dashur kë kam parun, kë kam parun, ka qelluar që Këm takuar një personasht të njohur Të sferës publike Po themi Dhe për këtë ju pyës, Kë kam parë Kë kam përshëndetur unë okay. Jebi Jeri, tinis Êshtë femër? A, Jeri E sakt, oh, sot okay. po, është femër Êshtë As... po, <laughs> në bitë 30 vjetës? Êshtë të burgor? Êshtë të artista? E sakt Êh, um, është pranë artit, po t'a quaj. Pranë artit. Jo t'a mamë artit, se po. Êh, është gazetare. Wow, bravo, Jeri. E më bërtheo, më duket. Ja. Yeah. Um, Êh, Jeri, shtatë përqyqje <coughs> të shakta dhe irritani. Êh, <laughs> është brune. Wow, wow. Brune, pranë artit, gazetare, e bukur në bitë 30. Ka një emision të sajnë. Wow. Dukënë, pritani. <laughs> pritani. Mba se gaboj I fillon emrin me fa Wow, wow. <laughs> Serios disht wow. Dhe the ka <laughs> Then be <MB> <laughs> emrin me te një din gërm Me fëm dhe me fëm, bravo, jeri, jeri nuk e në qëj asë i mëmerim Nuk e në qëj fare E pra, kod follow Lohja nuk shkoj asë të e tini <laughs> Jo, mirë që e kam thikën e ngullur Po dhe të arë të lot Ajo thika për bëndë shumë, gjirë Gjirë në botë Dhe barjer, edhe edhe pake, ta njësë shti i parë Ta mëndoni e në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Haidu. U hap në New York në Manhattan miqdashur këtë javë dhe dyqani i burrave, dyqani i burrave është një vend ku grat tani mund të shkojnë për të gjetur burrin e tyre ideal. Oh, është në 6th kate. Wow. Në, po, është në Avenue nr 5. Më në fund. Në, dhe ka tani burra të çdo lloji për gratë interesuara për dani nisën gatshme me milier duhet. Është vërtet po, çmimi milier është në katin e parë, ieri. Ëh, uh, pak a shumë kategoritë janë të thjeshta. Kati i parë lexon: "Kta burra kanë punë" dhe janë gjithë burra të punësuar. Shumë bukur. Në mënyrë që ditë t'i kaqë që është i punësuar, megjithatë mund të ndahen versione të ndryshme. Versione të ndryshme, po të punësuar gjithë. Zy... Në katin e dytë, ëh, shkruan "Kta burra kanë punë dhe i duan fëmijët." Jo, oh, ku ka më bukur? Kështu që Në Grua që vati ta vizitonë dyqanin mbas e pamir e mirë si ieri katën e parë. Mendoj apo ku ka më bukur tha paska një kat tjetër që thotë jo vetëm burra që kanë punë, por burra që kanë punë dhe i duan fëmijët. Pipogunjitën atje. Shikon që për katën më lart ka një tabelë që thotë burra që kanë punë, i duan fëmijët dhe janë dhe shumë të dashur. Ta kjo. Trejëra, jo vetëm që kanë punë, që i duan fëmijët, po janë edhe të dashur, po mirë po ngjitem katret. Dhe laka e dytë shkon ka tret, ku janë burrat e bukur që duan fëmijë dhe që kanë punë. Mm -hmm. Shkojnë atje dhe um, shikojnë që kalli katërt ka burra që janë me punë, që i duan fëmijët, që janë të pathëm dhe ndihmojnë me detyrat e shtëpisë. Oh, Fantastik. Si mund të lajnë en, mund të heqosin, mund të pra? Ajo, ajo që dua ngat pra. Po, është fikson që dua ngat. Kështu që, që ajo ngjit për katin e katërt. Do të thonë që në katin e pestë, pas e kishte burra që kanë punë, që i duan fëmijët, që janë shumë të bukur të lënë pa fjalë, domethënë kështu si pamje, që ndihmojnë me punën e shtëpisë dhe, dhe që janë romantik. Oh, po këtu duhet të ndaloj. Perfekt, ja fali. Ky është ideali. Për katin e një katëtetë. Kadr Kamin kadr katëtetë duhet ngjitesh shtyp butonin, ngjitesh i katërmë lart. Mm. Hapet ajo dhe thot këtu s'ka burra. <laughs> Okay. Që bërë e vetës Kë katë egziston vetëm për të provuar që gratë s'këna qënë kur Edhe dalja Edhe zbërë të zemë ashenësor direkt në rrug dhe, dhe nuk lejojt kërëja kërë kërë kërë kërë kërë për herë të dytë besaj jo, Ja, s'ka një herë Dë qani i burave, në bëllet Që që E këptuam Robi për? duhet bëjt pashë E, e këptuam, e di që e këptuam Ti e këptuam e para një A i misilavë Në ne umartove Zbërita një katë më posht <laughs> Ishin edhe tre rabin që po diskutonin Thorën. Në fakt ishin në, jo tre rabin, po ishin katër rabin që mm. diskutonin Thorën. Njëri nga këta këshë në Jakob. Të tjerët nuk si, emret, po, okay. e di si si këshë në emrët, po Nikodemus me rrathë shumë erit. Edhe këj me ndonë dhe që një pasaj në Thorën do të është e këtë. Nërgjë që tretë tjene të ushin që, jo, nuk do të të këtë, do të të atë. Ore këtë e të ushin këtë, ore atë e të ushin këtë, ore këtë, ore atë, ore atë, për, nuk binin të akort. Qështë e teologjie, shumë e fort. Qështë mm -hmm. e Jakobi, njëtë të majtë malit, i zëmruar si qështë më ndërë, e të të të zotë të na jep një shenjë që ta kuptojnë që unë e kam më ledzuar drejtë shkrymin e shenjë, t Shhh, mblidhen të ca reja, t'jenë nëzijet për pak, bie në ca vetëtima, këshu Shhh, shhh, shhh, shhh Ta që ishin tretjere dhe shikojnë nga maja e marja, e ma mirë, thas, është dajnë që Zbritja i tha, hama e pasma që e bërri zoti, shenj, thas, shenj Mblodin rejtë, bërri një suhi, se ne kemi drejtë, unë dhe zoti kemi Jo, are, ti tha, ja, fut kote që isha ashtë shenja jo, da, i, dukurin natyro are Të nesë me vajti pra bakomi, ozoreta një stuhi më të madhe që të ta kupton ata 10 herë më shumë stuhi. Në momentin që u mblodhën re atje filloi ah ah ah grave vetë dia, ngjitha binin majt malit ku ishte ky. Ta e shikonin nga poshtë atë. Zbret prap kë më patën ato bën nami. E mo ça ishte ajo ndonë ata jo ndonë. Një herë një në 100 vjet ndoshta, po rastësisht prap, nuk ka asim lidhje. Ska lidhje. Ora e thotë nga çdo të këtë. Jo, do të thotë atë. Tanës vem këpër sa i tha. Zot, ashtë i bëhem regullin, tha Bëhem këshu që të mosket më, ashtë i dushim, ashtë i një gjë Do bëhe një stu i në qinë terme e madhe, shumë Uragan fare Rana të vetëtima, në fund faro të i gjua zotit Jakobi ka të drejt Kam dashur të them këtë Jo të Edhe zbrity kënë nga marit, a një shumë i knaqër Zot i foli me goj E thuk të, ja marit të i gjua E të i gjua më, ta këta E më mirë Ne jueni tre ne jueni dy ne mi tre. A de edim në bot. Them, vas var që nëm të jetë, nuk i bindni dot. Orange juice Mirëmëngjes. Blendi. Të bukurë këto këngë, Hajeri. Mirëmëngjes, Altina. Si jatuat? Mirëmëngjes, Alta. Mirëmëngjes, Elorit. Ju jeni sot gatuan, po shikoj apo. Po gatuaj unë jam duke gatuar. Nësa kuptoj, do bëjmë lojën sa jojm kolegun. Natyra, natyra, natyra dhe. A duket duhet të mos stini. Do të gjej të dy. Më të gatifti të dy. Mund ta bëjmë dash, apo? mund të jetë që ose mund ta bëjmë kështu lëri, meqenëse ti ishte dje, sot unë nesër ti bën. Do të nda do i lini kështu juve. Ja i dini. Ose gjithmonë nga unë lori, kështu që. A do e provojmë fatin edhe një herë lori? Nuk e dië. E provon ndonjëse kush e di shi. Ja ni provoj. Atëre. Le ta hendim shortin shumë shpejt mënisht, atëh do luajmë kush e njoh, kush sa një vërgun. Kjo është loja, le të shkon. Kush e ka po? Hajde, kush. Kush futoni parë? Jo, pritse, sishem të gjithë me. I pari. Ah sì. I pari. Bravo you. Alta. Iga. I duti. Lori Iku. Wow, mes saltiti de ieri. Sca munzi, sca munzi. Bravo Doria. Eri un duta tegun. Ti do tegun, po mungele chifti se sca munzi. Po ti esme d'aon po tem duta tegun. Aite. Ti do te ka deri në 5 te kujim. Ua. Bravo. Ua. Sa shumë Lori. Pra Lori është viktima e jashtë. Ja, ja. Bravo. Pra Lori shpëtoi çdo trishti dytë. Bravo Lorkan. E gjeta Ilen miri. Tani? E gjë sikur vetë nuk e tregosh. Ja më ja, ne nxjerim gjithmonë një ngjyrë. Një herë, një herë kundryshova, sot ndryshova, po ja, nuk më eci. Na thua? Nuk u kuptuat si çtuket. Duhet largojmë tani? Do largohesh, yeri. Meropafshim. Okej. Më jebë një një krëhër të kryet një Më jebë një krëhër të kryet një Më jebë një krëhër të kryet njëri Këj lori Lori këto letrë Okej Në gjysë të letrë të pole Ate, rektu janë tre Do janë tre dilemat që do vendosim për para jërit Mishda shure cira tani nuk në dijon Ne do të mundohemi që ta përshkruajm Ose ta parashikojmë Se si do na përgjigjet kolegia? Edhe gjithë kemi gjithë sezonin e 9. Pa e ditur që parashikojnë vetëm jerin. Është vërtet po vetëm jeri ti bine. Po zbuluar deri në fund. Le të them se ja dalim sot se se ku është kapërmbur tani. Kush e diç çfarë? Po shikon andaj. Ri, ri, ri de injer gjuno në selbasëre. Paltin e Apoltos. Është shumë mirë, më mputhim që të thënë. Është shumë mirë, e duam shumë, por shumë e çuditshme. Nuk ju lejojt Se ka se gjere si që si të jathemi do të ke prasysh kër në adhizion kështë është e qëtishme është... Për shumë mirë Oke okay. Që që nuk për e të razëmë shumë Pjete e parë për jeri në jetë kjo Jeri Do të gjithi që të mos plakëshe kur Menderisht Apo të mos plakëshe kur Fizikisht a, Por të plakëshe dhe... nga mëndë Shumë Shumë <laughs> të mos plak është kur mëndërisht, apo të mos plak është kur fizikisht. Ok, i uke e partë. Ok. Interesante. Pyrja dytë. Hmm. Nëse do duaj që të zgjidhje për burr brenda klubit të mëqjesit. Wow. Hmm? Këdo zgjidhje. Hmm? O oh, bo bo. Këto është. Po pse këta më burr? Po pse është për këtë? <laughs> <laughs> wow. Udis fra, Zeno, çeloni, Zeno, i zësh tabela du du du. Këdo zgjidhje. Nëse do i jesh të detyruar të zgjidhë për burr brenda klubit të mëqjesit. Vaj ka diçka skazje. Jo, ta pse shtrembron surratin. Ku ku shikon kthe nga ne? Vjen bicikletë në shoqë. Dhe pyet jam. Se nuk e sho në krahun e ashtyt, ne jo. Fidhja e tretë e fundit. Nuk jam me detyrim, është vajashti, pse? Mund të sidhim krahu mndrit. Ehm, out there. Out there. A kjo po zhvet? Fidhja e tretë e fundit ieri. Do të zgjidhje që Të konsideroheshe like gjithmonë shoqe nga fiksimi i jetës mm -hmm. <laughs> Apo Që t'i bëheshe fiksim një shok uh, Që të konsideroheshe shoqe nga fiksimi i jetës Pra jeri të fiksoj me dika Dhe ajë tipi t'afuse në zonën e shoqe dhe E mësë anëzis dhe më nga burgu i shoqe Këpëton, nuk dua më rëdhëni me ty Dua dhe të kemë shoqe i të dajë Në dom shojë, ndërkohë që ieri e ka fiksim. Po. Dashurohet me të. Ëh. Mm -hmm. Apo? Apo që një shok i ngushtë që ti e do tek zona e shokëve, të dashurohet me ty. Ti bën fiksim dikujt pra. Që do ta kesh vetëm shok. Shumë e vështirë që na. Është vështirë. Është një dilemta. Është tik, ti shokut, domethënë 0-6-jde në njëzet, shtadjet, 2-2-2 0-6-jde në njëzet, shtadjet, 2-2-2 Nuk t'gjën lorë Kaj që kam Oke, okay, i shkruat? Ta I danë përgjigje të uaja Ju duhet i ebni në 0-6-jde në njëzet, shtadjet, 2-2-2 22, Ta një, këto tre pyet e janë Jeri do të gjithit mos plaket menderisht Apo të mos plaket fizikisht Në pyetjen e dytë jeri Nëse do të të tyrojt të gjithit një bur Në klubin e ampo që një nga shokët ti bëhesh e fiksim, njëri nga shokët ti bëhesh e fiksim. Ktu janë tre pyjet. Jeri mund të pa, mund i <laughs> po, mund ti heqësh. Cë çfarë dalti nëulta? Nice ku. Poi vendos tani. Jo, i kishim okay. për ato kufjet. <laughs> Ëh, se kuptahasimos. Se kuptova. Ne, nuk ka problem, jo. Ja sen me vete. Her pas po here. Te i që shë vetëm kufjet jeri, jo në një që tjetër është ideja. O i hoqë atë i vura, pa, kufjet. Pytja është kjo, <laughs> jeri, do zhjetët mos plakëshe kur më, ndëri, më ndërisht, apo të mos plakëshe kur fizikisht. Të mos plakëshe kur më ndërisht. Se mendove fare sepse ke mendjen e re mesa dukem nga qe se si plagur kurr. Oke okay, po un po mendoja kështu. Si tha Iri? Apo mos bëj komente, moment. Jo, bëj komente, si duan. Do të qe plagja mendore mund të ishte si tip normale. Gjëje e mirë domosdoshmë. Po pra. Tëkuria kështu. Tëkuria jote. Ajo. Unë mendova si skleroz. Po pra. Ti mendon si po, mund ti dashu, mund ti dashu. Nesër farm. Iri e zgjodhi ashtu se si sh... e zgjodhim, ish dashur Iri zgjet mos plaget kurr më ndërisht Lori ka thënë. Më ndërisht. Bravo Lorca. Më ndërisht, Olta ka thënë? Fizikisht. Oh, kjo oh. është. Uh. Fizikisht. Dërgo fizikisht uh. atë Dardini, elani ja ka thënë. Tabele këto janë normale, po. Të dyja keni futur dhe kjo pikë është pikërisht argumentja e timë më e fortë. Sigapo, pla e pra, normale të të është fizikisht altinë, të gjithë do plaqen gradualisht. Kjo është normale. Mfal. Jo, pra, unë atë zgjedha që pla ishte në mendore. Jo, nuk më intereson më shumë ana mendore se sa ajo fizike. Pozemra mendova që me kalimin e viteve flashta. Jo, mos të lengjë më sqaroj, a kupton? S'a humba kot këtë pikën. S'a sqarova logjikën timë olta. Hm. Po nuk ka se do rëisësh mirë. Thjesht do plagoshesh. Asaj nuk i dihet duke u plagosur menderisht. Jemi në ultra morsi pjekurish këtu. Si mençuri si si mund të ndodhi dhe kurrëta Olga, këtë gjë nuk e di. Po. Blendi nuk e përsosë, që është pozitive apo negative? Mezi duron. Okej, mirë. Pyetja tjetër turn. Pyetja tjetër është për ishte kërthënim këtë? Jeri sërish? Po kujdesu. Jeri. Hm. Do zgjidhe Jeri. Nëse do të tyroshe mm -hmm. Për të zjedhër një burë brënda klubit e mëgjesit Këdo me <laughs> Seriozisht? Po Tani, unë e kam zjedhër një herë burën në klubit e mëgjesit E, unë nuk e ditani Dhe dit, shumë <laughs> jo, jo, të reka Jo, këtara do të tani, dit një, një burë po me po të mam pravdhe, Si? Në burr me dava, sa si ndryhen rolet, fëshë unë kam zgjedhur një herë, nuk e ndryshoj. Ne do, një një për... meshwit, e do një të bënim një mesh me klubin e. Po falë them një nga mesh. Jo ti sa për, për burr. Unë kam zgjedhur Vitë më parë, morëm lampionarin. Çfarë ka për, <laughs> për, për burra? <laughs> Tahini, nëse do të ishe kë do merrje për grua, atë do zite njërin periudhë. Po, është e të të të qartë pra. Mirat erë Mirz Altinit edhe Lorit. Kjo është i përpara blendi, hapi ty, nuk nuk e ndroion as Mirz Altini. Dgjuesit po, kanë luajtur me me lojën që kemi bër ne, me këtë. Altini e Lorin, po pse Blendi nuk është burri i klubit? Po, edhe Blendi buri, <laughs> buri. Po mirë edhe mua, okay, Midis me disme Altini dhe Lorit, ha. <laughs> po tani Olta ka shuajtur Olta dhe është no, përgjigja e saj. Për olta është djegur. Po Olta është djegur dhe përjashtuar përfundimisht nga kjo lojë. Hajde, zgjidh. Ishte tjeshtë për shaka Mi disi ju të tre dhe Shumë e vestirës Olëta është liminuar Ishte tjeshtë për shaka dhe Do zhitë Lorin Lorin, brau Lorin de Lorin këtën <laughs> Lorin që këtëm di? U gamë thënë altir E pasak yes, Lorin Gëtë zhitë për shaka dhe Lindin këtës për shaka dhe Kapim Lorin Evo <laughs> <laughs> <Lorin>. Evo <laughs> Lori Në që të përënë, në të mërëzitë Në ndojë e keko <gjohet> Edhe zemërimi kanalizohë si që duhet Me dy të satëta, Lori orin, ja, ja, Bravo Lori Ta e shi ja, dhe ishe kredhepër në të gjeja të tretën që dhe të fitojha edhe Ok, ja të e, treda, <gjohet> e të shkjojë E tretë, e tretë dhe shkjo Jeri do të zhidhje që Fiksojshë me njerën, të shurojshë me diko Por a i të të mbande gjithmonë shoxje Në të shkjojë Apo që një nga shokët e të të mirë Të dashrojë me ty Pra kishe ti vetën pasaj në atë situatë Pra tisha unë fiksimi ati ti Ose kundër ta mm -hmm. Pra që fiksimi të të konsideron të shoqe Apo që ti bëjshë fiksim një shoku mm -hmm. E vështirës E di Lëre se e kam provuar <laughs> Merë do të rëgohen pak ha. egoiste në thojnë Zatë du sjetë veshtionin e dytë DM-i kemi aty. Ti bësh si ndryshojmë ndër rrugës, kuj diell. Po nuk do të idejë bezdisur që ta dishi njëri është efisor. Po ke. Jo. Okej. Ma hallë që u fillojësh ve. Fiksimi i shoku dieri, bravo Olta. Të lumtur kohë Altini. Të jesh i fit. Bravo, bravo. Edhe unë, bravo Loris që e ka fituar. Bravo. Mipto. Loris viton të dojmë të dashur. E bëri lojë shuk. Super. Të lumt, kthehemi mbas pak është klubi i mësuesit. Tani kemi ndërprerje të shkurtër <laughs> publicitare në anën tjetër më shumë ushtrim. If you get to hear me now. If you catch you hear me now Më mjeset që gjithashtu 9:46 mm -hmm. minuta më ish dashur këtu në klubin e Më mjesit. Mundon me një tani prej 2 ditësh që të gjejmë një zgjidhje kësaj censurës së mm -hmm. Altinit. Por nuk po ja dalim. Por më kot. Jepi Ordana ndimopak. Jepi Altini pastaj sa mund sa. Okej. Okay, okay. Duke kërcyën Bidall, pinguinët thehen në streh me barkun plot. Mhm. Mm pinguinët ja. mm -mm. e ngopur? Jo. Ëh. E pa ngopur Altini. No. Pinguinet, galapagos, pingurinë të mbret, meshkuj. Jo, Asi, jo, jo, jo. Si ti e habim? Ti habim ndonjë ndim? Cilat janë dhuratat, Olga? Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan dhe një dhuratë nga Electronic Land. Thank you. Yay. Yeah. Deni mund ta themi që nuk ka parashtesë e i mm to gjëra të tjera. Është vetëm një fjalë. Jo, nuk ka. është. Është lozonjar juetar, por jo. Lozonjar do ishte një përgjigje sakt po thuajse. Ëh. Është mm -hmm. diçka tjetër. Është si lozonjar, por jo lozonjar, diçka tjetër. Edhe këtu duke kërcyhen bidall, pinguinët thehen në streh me barkun plot. Pinguinët si? Pinguini lozonjar apo pinguinët çfar? Ëh. Mm -hmm. 0692070222 i pari fiton një Kontroll dhe plot mjekësor nga spitali Amerikan okay. dhe një durat nga Electronic Line. Shumë mirë, edhe kontrollin mjekësor edhe durat nga Electronic Line. Dhe durat, e i bëjmë tre? Letishtojmë edhe dy bileta për në Sineplex. Okej. Okay. Ja këtë i që atë mi qëtë asërë. Edhe dy bileta për në Sineplex. Tre durat. Vendimi i Zodi Trump për ta njohur Jeruzalemin si kryqitetin e Izraelit hmm. ka shkaktuar një Seri reaksionesh nga udhëheqës ndryshëm botror që nga Lindja e Mesme deri në Komet e Bashkuara në New York, ë, që qëndrime nga më të ndryshmet por përgjithsisht kritike ndaj vendimit të Zotit Trump. Është shprehur edhe një lider i rëndësishëm duke thënë se vendimi i Trumpit e ka lëshuar Lindinë e Mesme në një rreth zjarri. Kusë sku? Po. E ka hedhur lindjen e mesme mm -hmm. në një rreth zjarri. Si tuaj shikavën flakën. Mhm. Mm kush e ka thënë? Ka qenë një deklaratë kritike e fortë e bërë bërin një tweet Trump apo jo? Mhm. E bërindu, ja. nuk e di. <laughs> Seka fiksim. Mund të dëgjum tani se është koha e gjumit në mm -hmm. Washington. Por kush e ka thënë në shtëpi te përju 069 20 70 222? Kush ka thënë këtë? Ky vendim e ka vënë flakën Lindin e Mesme, e ka hedhur Lindin e Mesme në zjarr. Na e shkruani këtë. Në anën tjetër do t'ju japim përgjigjen e saktë. Tani është Cry Baby nga Paloma Faith në klubin MGS në ekranin e Klan Plus në valët e Club e Fan. Oh, it's okay to be a little broken and be but I'm all right with that it me for less and you call it weak baby you're just unique come out of the black never hold defeat Në fundit i tjeri që të dhe të ndaj me ju Të farës Êshtë një um, momenti Një mbledi e komisionesh Paka shumë mm -hmm. Janë në Pennsylvania Dhe Ka disa përfajsu esatje Që janë mbledur bashkë Njërë për të tjuri që vet Matt Bradford Njërë sa tjetëri që vet Daryl Matt Kelf mm -hmm. Bradford nga njëra an Edhe Matt Kelf nga anë atjetër Këta janë të ullur pra njëri tjetërit Sish ndodhem me deputetët tanë për komisione her pas here. Dhe në një moment zoti Bradford duke folur, mm -hmm. i prek këtij tjetrit para krau. Pa, oh, pak me dorë. Kymerësisht sepse ishin në një oh. debat dhe ndonjëherë ndodh që, njëri mm, që para, tër, crown, kompris, ta kapësh njërin pak në para krau. Dgjoj, dgjoj, dgjoj oh, dhe i ul. Një, është gjë normale. I ul ja. dorën apo diçka tillë. Mirë po reagimi i zyrtarit dora atcilit u prek, u prek, u prek. Mm. ishte i papritur. Sepse ai përgjigjet duke thënë ndalon në takimin aty dhe thot një sekond thot Unë nuk jam homoseksual, jam heteroseksual. Ah. Nuk më pëlqen të më prekin. Ndoshta oh. ty të pëlqen ti prekësh burrat do të ai mua m'pëlqejnë gratë. Etj, etj, etj. E pas ka marr shumë keq. Kurse ky tjetri ngeli një herë filloi të qeshte. Ky teatri që e prekët e parakrave tani ora unë desha vetëm të qetësoja një moment, ta edhe unë jam i martuar. Kam katër kalëmaj. <laughs> Deka, a është i martuar? Ka katër fëmijë. Nga ana tjetër dhe nuk është uh, homoseksual, po. Po ta dëgjosh këtë, kam një moment të kësaj të këtij shkëmbimit është është interesant. Është qetë këtu. Le prek për një moment para krah. I hear yeah, I understand. Because you're some yeah. hard feeling. Hello, Representative Bradford, yeah. just look, I'm a heterosexual, I have a wife, I love my wife, I don't like men as you might, but don't stop touching me all the time. Mbaj sigurinë. Try to keep your hands to yourself. Like if you want to touch somebody, you have people on your side of the aisle that might like it. I don't. Okay. Chairman, chairman. Shubro. <laughs> okay. We're officially off the rails. So, let me throw out Can you done thought zyrtarish gambinarat? My my intent was just to, to beg for your permission for about 30. It's me a leja for 30 seconds and then preka para ground for to mar lejet. I I don't know where we go from here really. Is disi dalim nga kjo tashin tot? That we do a motion to postpone. Feel uh, our next uh, regular called <inaudible> meeting of the state government committee. I think that for priority we have a sidebar to talk about some the what I'll call. Should we take them? Happy the fire them then. Mbas kam arë shumë të regjistata. Sepse i shkojm deri në fund kësaj gjëse domethën. Gjithsesi, kaq për sot mi dashur këtu në klubin e mësgjesit. Për të zgjidhën sotrinjt me të kalfitën e Bradfordi, po. Sa e njëojm kolegon në shitues Klesti 364 i mbaron numri, fiton dy shishë nga ka kantina Bieve Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Bravo, bravo, bravo. Ti kish e par Fiodora Fioron i Riri po. 950 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Erdogan ka thën Marisa fiton dy bileta për rëndin e Plex. Bravo. Pra ishte kishë bër deklaratën, kthehemi nesër. Ciao, ciao, ciao. Qofshi mirë të gjithë, mirë really dashur jam me the weekend. Da, falpam, ciao. See in your eyes cuz they never tell me lies I can feel that body shake and the heat between your legs You've been scared of love that hurt you did to you You don't have to run and I know what you do Just a simple touch and it's it such free We don't